гумова лялька з пишними формами у бікіні. На задньому сидінні журнал «Америка» і три примірники його останнього роману. Його світ, мікросвіт, його дім, наповнений тютюновим димом, наче хімнамет під час занять із протигазом. Не задихнулася? Опустив скло. «Пробач, що затримався. Слава обтяжлива штукенці». Маргарита, здається, не чула, відкинувшись на спинку сидіння. Нога на ногу, сигарета, очі заплющені. Вона легенько смикалась у такт музиці з динаміків усім тілом, від яскраво-червоних нігтів на пальцях, ніг до крутеника волосся на потилиці. Петруня пригнувся, щоб не витковула з поля, і став гарячково цілувати ноги дівчини крізь теплий вельвет штанин. Маргарита ліни вопотяглась, ніби пробуджувалася. Навіщо цей театр серед білого дня? І відсунулася до вікна. Загасила сигарету. Запалила нову. Ярослав увімкнув швидкість. Повільно відпустив щеплення. Машина рушила. І разом з машиною рушив його мікросвіт. Манітофон. Транзисторний телевізор. Утро на сидіннях. Маргарита. Американські сигарети. Звичний, затишний, теплий світ. Ним вимріяний, придуманий, сотворений. А світ, давно йому щужілий світ, від якого тікав у Терехів, у Мрин, А потім аж до Києва. Світ, що асоціювався для нього З вогкою, холодною долівкою. Хати в мисниках де мачуха готує корові та свині піло, з руськими пакурськими вулицями, з тьмяним таким буденним блиманням газової лампи під засидженою мухами стелею. той світ ковзнув по вікнах машини і безнадійно відстав, віддалився, зник. Ярослав тиснув на газ, аж вітер свистів у відчиненому вікні, і лише на околиці шептаків біля горбати і дуплястої верби загальмував. Біля цієї верби я плакав восьмикласником, від нерозділеного кохання. Верба була тоді молода, тепер стара й погана, як і я. Напрошуйтеся на компліменти Ярославе Дмитровичу, мені подобаються старші мужчини. І багато вам подобалось. Я ж не цікавлюся, скількох жінок любили ви. Від зими я не маю нікого. Він хотів, щоб я вийшла за нього заміж. Машина, квартира, все у нього є. Чому ж ви не вийшли? Я це матиму сама, якщо захочу. Я вступлю на кінорежисерський і зніматиму фільми. Я вступала тричі. На четвертий раз вступлю обов'язково. В інституті мене вже знають. Стаж буде. Сам ректор пообіцяв. Я плакав біля цієї верби. Я був безнадійно закоханий, однокласницю. І теж звали Маргарита. Тільки не треба казати, що я на неї схожа, і до вас разом зі мною повертається молодість. Я не люблю гри, гри в житті. Вам потрібен реванш через чверть століття чи через скільки там. Ви така твереза. Він повільно рушив шептаками. Кожен пагорб, кожен поворот дороги шпигали в серце спогадами. Ось тут стояв хлів з широким піддашником, під яким вони своїм школярським гуртом перепочивали в негідь чи заверюху, оббивали кригу, сніг і витирали грязюку штанів, бо навесні й восени доводилося брести по коліна, терли рукавами приморожені щоки, за якусь сотню метрів починалося шкільне подвір'я, і можна було стріти шептаківських дівчат. З цього ось сліпака, коли йому дуже щастило, з'являлася Маргарита з портфелем. Її будинок стояв над гір'ї. І була ще друга вздовж річки. Але кожного дня він підходив до сліпака з тремтячим серцем. А може я ревную вас до тої Маргарити? Ви здатні ревнувати? Звичайно, ні.